منتديات القرى تقدم أدعوك يا ربي أن تشرح لي صديقي تهديني لتمواك في سرنا وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صديقي تهديني لتمواك يسرني و وثق لنرضاتك يسر حفظ اياتك وثق لنرضاتك يسر حفظ اياتك سبحانك قد يسرت قرانك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم Islam's guitar is the service online in the studio daily. Islam's guitar is the service online in the studio daily. Jeli vjerovodostajan hadis Hadis glasi U vremenu fitne Kada se vjernik Kloni grijeha I pred mnogih izazova On aso osabura i bude pokoran Allahus panu etala Da će imati nagradu Kao stotinu šehida Šehid se bori I pogine A ovaj vjernik je u stalnoj borbi Sa šehidom ne znam da zust, da da haris takav neki način nazar, da pita neko drugog. Pošto čovjek učini grije, pa se posle pokaje, Allah mu izbriše taj grije, da li da posle ostane traga od tog griha ili to potpuno ste nestane? Ovo sam negde pročitao, ali mi nije sasvim jasno. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Braćo, sestre, Allah kad oprosti jedan grijeh, On ga oprosti. Tako da više nema traga od tog grijeha. To je makfilat. To je značenje riječi gufrane. Jer dolazi riječ gufran od gufra, što znači prekriti sakšć. a na taj način, da više nema nikakvog traga. Imate, primjer radi ekster koji je, zbude, uziv. Kad izvadiš, Nema to više Excel-a, prejma radi. Ali ostane trag, to je na dronavluku tako. Uradiš, ognjiš se o zakonu, a? možeš odležat svoju kaznu, ali ostane ti u da si nekad nešto, šta? Uradio. Ali kada je u pitanju za psivanje grija kod Allaha subhanu wa ta'ala, kada oprosti Allah grijeh, onda Allah, azeu ođel, više ne pita za taj grijeh. Poledajte primjer oz usporednila tova i haditha kuzi kaže Allah subhanahu wa ta'ala evneb abdi u'alima anna lahu rabda ielkudu bi zemb u'agfiru zemb moj rob učini greh inako što ga uradi sazna da ima taj rob svoga gospodara kui kažnjava za greh i prašta greh pa mu Allah oprosti greh pa po novi drugi put isti greh uradi praču isti greh uradi I opet se pokaje Shvati da ima gospodara koji kažnjava za grijeh i prašta grijeh. I Allah mu oprosti i drugi put. I ponovo se vrati čovjek na isti grijeh. I treći put. I opet isto. I onda Allah subhanahu wa ta'ala kaže ja ti praštam grijeh radi koliko ćeš. Pazite, ove hadise ne trebamo na takav neki način usmih. Pazite, kao u hrabrujuši hadisi. Da ih shvatimo pograšnom smislu, da im urati grijeh, nije prolim. Ne. Ali želimo reći, braćo moja draga, da se ovdje vraća stvar Na iskrenost obe prema Allahu Azza wa Jalla. Još ja kažu: Ko je? Ulan usru ala ma fa'lu wahum ya'lamun. Oni koji ne ustrajavaju na grijehu. Ko su ti? Ko je taj koji neustrajava ustrajava na grijehu? Ako čovjek radi 10 puta jedan te isti grijeh i deset puta nakon svakog tog grija se vrati Allahu i pokaje. I zaista osjeti kajanje u srcu plaći. Obeća Allah za svičnika neće vrati na taj grih. I prestojen u tom trenutku sa činjenim griha. Za 7 dana, za 10 dana, ponovog šeeta, navedi, učin isti grih. I tako treći put ili deset puta. Braćo, zapamtite, dobro i sestra. Makar se čovjek vratio hiljadu puta na isti grih, ako, je, ako svakog puta osjetio ispuno kajanje, ispunio uslove te obi, mi kažemo taj čovjek nije Taj čovjek nije ustrojan šta? U griženju Taj čovjek nije ustrojan u griženju Da li je vredostajna da ćemo svi ući u džehennem, ali da će nam vatra biti hladna? To sam čula na jednom versu za sestru. To pitanje prolaska preko sirata S odnog Kur'anskom ajetu Nema niko od vas da neće šta? Preći preko vatire To je tefsir ja iše jednog djela sahaba Allahu poslunika sallallahu alaihi wa sallam Da nema niko od nas A da neće preći preko šta? Jahnama Što se tiče Ovo Kur'anskog ajeta U njemu je dokaz Da će se destisirati prelazak vjernika preko šta Ali S odnoj jačini Dobrih dijela Jel' tako? Neko će prijići brzinom svjetlosti Neko će prijići brzinom Munje neko će Hodati, neko će trčati, neko će hodati, a neko će ići pužući. I kad god bude zasto malo, pa će lakatči ga sa svih strana uzimati i tako dalje. Al će proći na kraju. A neko neće proći. Tako da je to, dobro sestra čula? ali na ovakav jedan način da će svako preći preko džahnama do džaneta jer to je put ali neko će preći neće uopće osjetiti brzinu svjetlosti apsolutno, a neko će ići na ovakav jedan način kako smo spomenuli ali ono što je bitno na kraju krajeva da svako ko bude umro sala ilaha illallah muhammed rasulullah i u čijem srcu se bude našlo i koliko jedna trun imana pazite dobro put će u džanet katat و جنة قد تد كجال الله بصنصة حدثه و قبل جمان بخاري و دبو هرير رضي الله تعالى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إذا عجي كي يجهنم يجهنم سكيبات في عون أي كي بوده و شيف سلس بوده بيلو إيمان دان أطوم تشك الله سبحانه وتعالى كي يزوستي إز جهنم لوده koji nikad nijedno dobro djelo nisu u radusnom životu. Ali se desu da su umrli kao šta? Kao muslimani, samo se sa imanom. Sada to kažem, braćo, nemojmo se petljati između čovjeka i Allaha. Između čovjeka i Allaha. Nemojmo se uplitati. Allah najbolje zna. Da mi li da Islam može promijeniti nešto imadar? me from the lecture severe two characters in the project. Allahu knows what he says, spomenut hadis. In the name of which it is done the call of the Prophet, and the reason is that the support will be in the bottom, and the people will be. Also, I want to ask you, do you have born people in the state? Stećine. Do urođenje i stečenje. Ono što je kažel inša Allah ta'ala što je da se urođenje osobine sa Islamom moguća progiviti i urođenje osobine sa Islam mogu upenariti i udjevčati i dotirati i tako dalje. Allah subhanu ta'ala najbisne. <laughs> da mi je dozvodim da bi davati odgledata koji bi on vas, bolješću ciklom. Bračan, odite računa o izigravaju. Ovo na te računja poizmijavaju na takav jedna način. Allah mi još je živa ta žena, ne jedna jedna, ima se deseti naše godine. Ona mi je pričala, umrla se u prvi dvije colci. U prvi dvije colci. Spomne se svoj djena pro to, ne toliko to Imala je jetravu tu, znači od muža, a s nama od njegov vlata, imala je s njim komšinke. Nijim komšinice, jetrava i komšinka. Kaže, ja gasolim svoje dijete, četiri svoj četiri godine, gasolim ispred kuće. A oni su samo tane nešto, da uberim i iz s njimno se izigravaju vse. A im kaže, nikad nećeš polijeti, jer je drugo to bilo dijeti. Nikad više nećeš polijeti, nikad više nećeš rodi dijeti. Allah, mi brač, polijevam sa Allahom, znam toliko u roze, Ta žena druga poštinka imala je sina koji je bilo kod zajec i joj je zgodem u njim. Danas na tom mjestu nijema više kući, nijema potolka, nijema više muških glava. A ta druga snaraju nikad nije matice. I umrla je i došao je drugi koji je do rane do a, ali nema više lozi, nijema više potolka. A ta žena, ali ona su dalje u prijećičeni. Nakon toga. Zato budite na svijuna ako ti stvari Allah atav ni nasi, nemo ni te se zigrava, nemo ni te daš neko je da ga ga. Kaži, tu so pa sa svađa, tu so pa sa svađa, kad vidliš neko ako jislušam nekim belajim. Za faali što tebe sačuvala, a? Ah? Alhamdulillah ima bi'ahani. Faali Allahu ki bi sačuvala ima I otiko vam izređenu, ki tukih ljudi, ki tukih ljudi ima, koji su iskušani, različite, hvala Allah, mi je mene i tebi iskušao. Al ne mojite iskiš da možda neće doći dana kad će ljudi isto prolaziti pokaj tepe i tako misliš ovu zahvarivati, Allah, mi su iskušani, sa tim ti su iskušani. Dalje dozorim usman, da se smijavam zavrdi, sad su navidele niti sektore ovdje, koji nećemo spominati, načiniti Govor o zabudnjim svijetama. Njemu se daje njesto na jedan način, jedan metod koji sučenja znači pokazali, a ne smjavanje običnog naroda, običnog svijeta i odpusti mi smjava se sa zikrom ovim kako neko čini zikrom, ovakav način, primjer, senta o la camminata privata uomo se che il tuo medicina. Qui c'è un nome chiaramente notato alla nasce. A proposito, ho questo che ti do da, ho questo che ti do da. Niente, un coincer nervoso. Gli uomini non hanno assolutamente la conversi e chi cioè che vorrei di Da io si se ne taka ben nasce, ha? o serkama. ne, ne možemo to na takav način, draga moja večer i seste drživdavlja ne mogu ne, nekom pomisliti da kažemo da ne je dozvodno pričati o serkama ne, nikome možemo ali kažem, nije svačiji da priča o serkama i nije svačiji da priča kako on učenje, kako i on učenje se odgovaraju, odgovaraju su na lije, na način, Jer to je naše vjerovanje, to je naš sventošt, to je naš kudic. Ali učenjaci s to odgovarali, imali smo metod, imali smo ima način. Nije svačije da odgovaraju i nije svačije da brani mislim na svakom pođutu. Zato što im sve mi kaže, da vidi čovjek da je pametan i zemljenitan, daj mi učin, usmi knjigu učin. A kada vidiš da je živjet, skor u Ali imamo, tijel da kranju i lopat neka kopa, treći će raditi nešto drugo i tako dalje, a neka svako radi svoj posao. I samo tada nekakav jedan ne anšim, dačem i sestim. Može to, da se me natakljih izgleda. Ali da sada, košto je jedan, krende, ja svićam se, ja u što žanje u naraspavljenju. Ne znam još treba nikonjene. Ali da sada ćemo, sada hoditi saknih i vedajih. Ja imam da kremu biću draga akizacija znamunika, biti kao razpravljati. Ne kaži mene, to pa mene, uđu da potrebno kakav, na, ne to. Ali, kada s druge strane povrdaš, nije svači da priča o hadijetu, da li abit daji ili sahiji, a on da bi biljice, a sahija Ne želi kukuda konizni, ali želio da budemo iskreni prema sebe. Koliko nas u da bi biljice Što će dati sad? Da binicu sa njih prizništiši. Sviđan ćete prilik izmrašati? Sviđan ćete? A? Hajde dobrojimo važna na namazna. Koliko ima namaz važnika? Koliko ima faktova? Koliko nas zna važna namazna? Osnovne zdraje kroz namo ne znamo. Ali ućemo da pričamo. I o srktama i znamo ovođu i tako da je smijavanje. Praći odmah dragima. Dala ti sad dobrojimo. Gdje ste vidjeli da Allah subhanahu dao ranu na takav jedan način smijava čak nevjernike? Nećete ranči to. Nećete ranči. Ima metod, koji se nam pokazani učenici. Allah subhanahu dao to je preznam. Danas ima to nešto izpušenja, što vam da savjeti tako da sve ovo neđe. u nas kaj je ljudi biti braće kako sestve kona i uvijedilahu bih hajpa Allah i tako temu bih dini kona Allah hoće hajpa nikada mi imamo danas u problema sa razumijevanjem veri zažalost mi imamo drugo problema sa razumijevanjem veri jer kad ne znanja kad čujete uči Kad živici ne druži sa knjigom, kad živici ne druži sa drugima koji imaju znanje itd., onda je to problem. I naš to nalug, bošaški narod imao problem sa neznanjim. I naš najveći, možemo reći, najveći problem, jeste neobrazovanost. I nekako je realizanost za knjigu, za učinjenje. A prvi pa riječi vi znate objave, pišu su učinjenju, učinjenju. on to učenje iznad ostalih ljudi i tako da i tako dalje, želimo već prvi, pu, prvi nekakav korak, jeste da ću učit. Učiti i učiti. Nakon toga, jeste da pokušate oprimjeniti na sebe, na sviju porodnicu, da pozivati sviju rodbiru. U antrijačnih, da ćemo tako mi, nakon naredke, po učiniti što ćete što raditi, ba, ba, ba, ba, ba, pa Allah'u pa se izlazim nam tri nezgudina u nukih sedih i pozivaj da ajna u nama pa se mu da se za Allah'u pa se neka sallallahu alihi srdu ali bi dao prele prokvenim nešto da mi nešto zna da ću ne tako nakon toga se če radit ponud za čovje sezna i nakon toga pozivanje u vješnjavanje na poživanje drugih ljudi to sta je tri načela, to sta tri principa koju čovjek mora imati, mora imati na umut. Na, na svom kome, na hrvim stvari i badata, obožavanje Allaha ne zove uđe svoje veze, svoje veze, svoje veze, svoje veze, za njega. Jer, braću moja draga na trebu prajeva, vallahi, Allah nije htio da mi ljudi muslimani ne bi smo bio. I Boga a ako On ne bude htio da mi umemo da on musliman neće budi muslimani. Zato sad hajde, jeste uspizan sluga srca za naših gospodara, Da čovjek zalapi, da digne svoj glas u dobi, Allah razi vađer, da živi na ovom I da ono musliman, jer Allah posljedno svega, najviše što je morio da dobiti Allahuma, ja muhavljeno porustan bih kao Jalari, otipu i krozit ćeš ruska srca moje srce u tvojoj vjeri Jer bez Allaha ne bi smo mogli utahnuti, muslimani i da ostane u neki nas Nesu svjetni melek sviđer. Rado rečimo svoje sviđa Allah'a iz jeho djel. Inša Allah sa znanjem, sa učenjem, sa ibalenom, sa pozivaju ljudi inša činjenje dobrih djela. Nadat se je, se je, sviđa sviđa Allah'a iz jeho djel nas kao Isma Ali. Islamski današki servic on-line studio Dini. ya sabru kana wa fajran ruha yasaran wanirana nana al khaliyun wartahat